Càpsules musicals amb Rafael Corbí avui al món del jazz amb el disc Roverband de 2019 amb Miles Davis mm -hmm. You can see from me a Tot al voltant de Miles Davis, inclosa la seva autobiografia, és en realisme màgic. Les dades registrades de vegades coincideixen, d'altres són diferents, el que demostra que la veritat inclús la història és sempre parcial i que s'acosta a les explicacions que de vegades no tenen res a veure amb ella. Aquí un dels més sorpresos, les desventures d'una pèrdua i un retrobament en final feliç. I de ser una vea, com deien en aquells contes, un àlbum perdut. Una cosa així com el sang del jazz. S'anomenava... Robert Wan. Yeah. Una tarda d'estiu de 1985 Miles Davis, que havia nascut a Illinois el 1926 i que va morir al 1991 a Califòrnia va prendre una decisió prou dura deixar Columbia per Warner després de més de 30 anys amb aquest segell discogràfic en els quals va revolucionar tres vegades la història de la música moderna, primer amb el Cool, després amb el Freeform i després amb la seva etapa elèctrica A les oficines d'aquesta companyia de la Nova hi ha un home ambiciós sense escrúpols, que es diu Tom i l'ipuma, i s'ha guanyat el prestigi treballant amb artistes com George Benson, el Jorró o The Yellow Jackets. Miles, per la seva estrena, realitza nombrosos contactes amb estrelles de la talla de Bill Lawson, George Duke o Steve Porcaro, del grup Toto, d'aquí a vegades Miles se n'apropia, com per exemple la cançó Human Nature, portada a l'escenari moltes vegades. Fins i tot el propi Prince li una cançó a Miles. Però el personatge principal amb el que contacta és el guitarrista Randy Hall, amic de la infància de Chicago, del nebot de Miles us trobeixen molts de temes però l'àlbum de 1981 The Man With The Horn inclurà tan sols dos hem recolat 5 anys enrere amb el temps els trobem moltes vegades al llarg d'aquells anys però el primer enregistrament la primera sessió del Rubberman és del 17 d'octubre del 1985 gravant Van amb Mike Stern és curiós per on són les coses, perquè aleshores aquell disc que avui estem en repassant amb aquesta càpsula musical es va acabar d'enregistrar el gener del 1996. Després és on entra aquest personatge que us deèiem, el productor Tony Lipuma. no li va aguanstar exactament re en disc aquest son de club alterne que diu d'aquest Bronx no li va agradar gens i es va negar absolutament a treure'l a la venda Un àlbum, doncs, que ha trigat molt de temps a veure la llum, aquest band ja anys després de la seva mort, i que va ser enregistrat, com hem dit, aquest 1985, i que els, els nous enregistraments que se n'han fet, en gent com, per exemple, uh, Lady C, Medidja Johnson, Lala Hathaway, Randy Hall, han vist la llum, o va veure la llum, el 6 de setembre de 2019, a través de Reno Records, i Warner Records. Standard, I wake up in the morning I start my day with you Ooh, oh yeah I get so when I wake up The things we go Avui escoltar aquesta música i sobretot en recordar-vos això que és un disc d’un dels més grans artistes de tots els temps en revolucionari del jazz i que ha estat amb un calaix durant 24 anys. Per sort, algú s'ha decidit a reproduir-lo, a tornar-lo, a llançar al mercat. Rino Warner ho han fet, amb James Giles, amb Randy Hall i amb Vince Whitworth Jr. a la producció d'aquest magnífic treball en discogràfic. Avui hem tingut el plaer de recuperar-lo i és una molt bona notícia per la història de la música. Per fi podem gaudir d'aquest Rubberman, el disc de Miles Davis, fet el 1985, editat al 2019. Ben, ben. foreign yeah.